ezért mondandómat szépen is, ahogy azt az élet aznapi logikája, diktálja, beosztom. Hogy ebből mennyi kerül a világra és mennyi nem, ehhez szorosan hozzájárulnak Önök is. 06148 egy a telefonálási szokásaink viszonylag keveset változtak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 061 egy valamint hat A 2019. január 7-e hétfő van, és pontosan 48 óra. Ez a kegyfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a ha Hallgatók és Fiala János műsora. Egyre többet lehet érzékelni abból, hogy sütni fog a nap, ez azonban jelenleg még nem aktuális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 Mm -hmm. Ezért, meg csodálkoztam, mert csodálkoztam, mert hát ugye általában láttam, hogy miket osztasz meg, és a volt sorban nekem ez egy kicsit így furi volt, főleg, hogy egy picik. Én is próbáltam összegyűjteni az információkat, annak okán, hogy voltam ezen a koncerten, és olyan, hogy megérintett a dolog, és azt olvastam máshol, hogy, hogy a síti találtam, meg ezt a lányt, amit nem nagyon értek. Később a, a tangsodagítása szerintem, az, hogy össze-vissza kever mindenki mindent, és nyolva ne tudni, hogy mi történt, mert azért ez a gyerek,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 Valamilyen módon megérintette már a műsor készítőjét, akkor megemlékezem róla. 63 éves korában elhunyt Peter Ogi vagyis Hegedűs Péter a magyar alternatív zen egyik legismertebb egyéniség. Az első magyar punk zenekar a Spyons alapítója, olyan nemzetközi sztárokkal dolgozott együtt, mint Peter Gabriel Boy George vagy a Sex Pistols producer Malcolm McLaren. A Bartók a konzervatóriumban kezdte zenei tanulmányait először gitár, később zeneszerző szakon. Szintén ezen a szakon Petrovics, Emil és Kurták György tanítványaként végezte el a Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Akadémiát. Majd a kor hangját meghalva 70 éves korában, 70 éves korában, 70 éves, 70 éves, évek közepén Molnár Gergelyel megalapította, bár lenne 70 éves, sokan nem kéne ezt felolvasnom. Majd a kor hangját meghalva a 70 es évek közepén Molnár Gergelyel megalapította az első magyar punkzenekartas spianzt. Ezen al a saját elmondása nagy hatással volt rá Jimi Hendrix, vagy éppen Frank Zappa munkásságod, a legfőképpen Lou Reed Transformer-re át a legjobban. 1978-ban elhagyta Magyarországot, az első időszakban Párizs és London között ingázott, és meg Lauren nel a Sex Pistols producerizel dolgozott együtt. Megjelent egy kis és egy nagy lemeze, valamint közre működött McLaren akkori együttesének lemezfelvételeiben Edem Eint, Wow, wow, wow, Boy Joyce munkatársa volt, stúdió munkákat és programozó volt, például Peter Gabriel csapatában. 1983-ban New Yorkba költözött ott két együttes és alapot ott, először a Backlash-t, meg ribow Mark ribow -val. Michael blair -el, Greg cohen -el, akik Tom Waits, illetve John Lurie zenekarának tagjai voltak. A második zenekar Central Europe volt, mely ogira jellemző módon jóval a divat előtt a világzenei irányzati jegyeit hordozta. arab -heged és dzsemmelben jelez, afrikai ütősök tették a formációt egyedivé. A 90-es évektől, aki főleg Magyarországon alkotott filmzenéket komponált, például a Szédülés, Zsötem, kiadott albumokat is, Songs, Blaze, ezután néhány év szünet következett egy betegség, és a gyógyulás hosszú időre távol tartották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 Egy telefon még belefér, 061 valamint 06 Ma a 2019. január 7-e van és hétfő, 8 perccel múlott reggel negyed nyolc.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 Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. legközelebb a Kejfei Adcsiba, holnap reggel lehet bekapcsolódni telefonokkal, már amennyiben a mai kísérleti műsor után lesz ismét élőadás. Rangos Katalinnal és a Vojt Ágival fogok összegetni, hogy miért, remélem kiderül. Műsoron kívüli elérhetőségem gmail.com. A Fialajanos gmail.com foglalt volt, így került be a dörö.com fialajanos kukatzgmail.com e-mail cím. Egy mai lepkével kevesebb.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 Igen, é, hogy ez a kérdés. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, ez a, nem, Kati, nem ez a kérdés. A kérdés az volt, hogy voltál-e te hasonló szituációban, de ezt nem akartad, vagy nem tudtad megérteni. Az eredeti kérdés nem Aha. ez volt. Nem, nem tisztá erőből szeretném megérteni, mert nem sokkolnám a téged hallgatókat azzal, hogy negyed órán át megpróbálom tisztázni, hogy mit akarsz tőle, hanem meg akarom érteni. Nem mondd Katis, az állatom. életedben nem voltál még olyan szituációban, hogy ne lettél volna olyan emberek közelében, akik rólad beszéltek, és kíváncsi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 meg nem azért volt oda híva, csak az én férjem egy volt abból a halmazból, akire vonatkozott. Ez egyébként Szocska Miklós volt, meg is mondom, és a férjem orvos, és az orvosoknak a... Magyarul ez nem gyújtés, olyan az nagyon az régen volt. Szólt, egyáltalán nem volt nagyon régen. Mennyire én volt ő tisztában nem ezzel volt. az érintettséggel, bármint Szocska Miklós konkrétan? Az a f -f -f fura dolog következett, hogy a beszélgetés során lettünk mindketten tisztába vele. Tehát, hogy... E, e, hogy nem volt akkor még az manifesztálva, hogy elzavarják a, a 60 év fölötti orvosokat a nyugdíjba. A francia uh, igen, a beszélt magyarul? Igen, és, és szép lassan bontak, hozott ki az információ számomra, és váltam kövé gyakorlatilag, mert ugye nem fordíthattam személyre ezt a beszélgetést, hogy akkor, hanem csak azért. Szép, aprólékosan derítettem. De ő, ő a beszélgetés végén tisztában történt. volt azzal, hogy... Csak hát, egy... aztán megmondtam neki. Ja, közben nem, nem hiszem, nem tudom.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 akik egyébként abban a körben dolgoznak, ahol ő tulajdonosként. Nem tudok, nem, nem tudok de, de figyelj, ezt pont konkrétan nem tudom, egy lakás információt meg ismeretet igyekeztem összecsipegetni Lászlóról, Ugyanakkor meg a magyar gyakorlatot ismervel, tehát ugye általában Magyarországon, hogy mennek a dolgok, egyáltalán nem lennék meglepve, hogyha ott megjelenének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 azok számára a legérdekesebb ez a beszélgetés, ha itt teszük fel a kérdést, akkor az én azt, hogy nem. Hanem ez egy kiinduló pont. Ebben neked Mert igazad van, de Mert ahogy Vona Gáborral fának. is akkor beszélgettél, ahogy a miniszterelnök úr mondta volna, amikor elérkezett Vona Gábor a hitfőhöz, és Füllich Roberttel <gül> és Köveslomóval is akkor beszélgettél, amikor elérkeztek a hitfőhöz, csak arra emlékeztetnélek téged, hogy viszonylag keveset beszélek, de pontosan tudom, hogy mit akarok mondani. Aha, ja, ja, ja, ja.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 De erre a honpól, aki nálam bizonyos szempontból szociálisan érzékenyebb, pedig én is nagyon igyekszem, ezzel biztosan azt mondaná, hogy ezzel nem téged büntetnek, hanem a hallgatókat. Hát figyelj, ez tök szépen hangzik az én Ez nem tök szépen hangzik, hanem ez így igaz. Szerintem besértődtem meg, mindegy. Azt gondoltam, hogy már állati vagyok ahhoz, hogy sokszorosan, a pocsánatot kérek, hogy Ilyen alpárian ilyen engem már, mint hogy a szempont alpárja fogalmazán nincs probléma. Nincsenek és az, így... még megértési problémáim, igen? Ja, nem is talán nem is neked mondtam, hanem ezt a. Hallgatok, is, ezt mert... is értem. Szóval, Mi történt a harmadik után? után? Hát semmi, az reggel volt egy vasárnap reggeli ismétlésnél esett valakinek a fölösen fantószony. De hiszen Jézus már ez az, az ember itt megszólalt, és ez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 Ugye rövet, te azon kevese közé minden. tartozol, azért ennyire jól ismerjük egymást, hogy azért benned van ugyanaz, mint hát azért néhányan a szakmában, mit csinál a rangos, ha nem fúj. <hállt> ja, hogy szar, volt-e nem bemenni dolgozni? Ezt nem, hát, nem hogy nem ugye a, a, te, te rólad lehet tudni, hogy te egy nagymama vagy, te egy feleség vagy, te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 az elemeknek, mint bárki, aki egyébként nyugdíjaskolja. De fontos font fontos az, hogy. Hát a... fontos, persze, nem, nem az egy agyar, a Az egyetemen való tanításod a szűzetén, az van még. Nem, azt én abba hagytam, de az egy tök más szempont volt. Erre mondta a kérjem, hogy vigyázzak egy kicsit, hogy mindenre nemet mondok, hogy az nem, nem lesz nagy de, de De azt már előtte eldöntöttem, hogy abba hagyom, mert én azt gondolom, hogy az a média világ, ami most kialakult, és most. ez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 Ott viszont volt egy rakás műsorom négy műsorom volt szerintem, vagy három. Tehát volt egy egészségügyi műsorom, ami heti vízű címemet. ment. Ami egyébként egy korábban is volt a rádióban, igen, és a könyv Igen, azért az, az, az, az, az, az, az, az mondom, hogy uh, ilyen kis ünneklámot csináljak egy év távlatával. Ezek nagyon szuper, szuper orvosok beszélnek közéltetően. Ez a képzett beteg. Ez, hát igen, a műsornak nem az a címe, de a könyv az... Azt értem, ez, de ezért meg 2016-ban.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 Pszichés és egyéb kapacitását, és mondtam hogy hogy nem. És pont akkor volt a Köves és a, a főműs aktuális, mert hogy kíváncsi voltam, hogy. Ő, tehát, hogy milyen lenne, ez a két ember egyszerre ülne egymással, és, és megpróbálnák megbeszélni a. Bár ott úgy, alapvetően közben. ugye a Slomónak a Heizlerrel kellett volna találkozni. É, igen, én a Heizler Andrással kezdtem, de ő nem volt. Ö,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 már hiszel, és ne, szívesen neki lódol, hogy megpróbál megakitárni őket. Tudom, a hogy különbözőek a vagyunk, a de azért hosszú időn keresztül, és talán most is megértjük egymást.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 Klasszikus riporter voltam a rádióban, a 168 órában, fűzfakoromban. Tehát, hogy, hogy én a saját számmal beszéltem a rádióba utóbb lettem szerkesztő Már sértően későn, 36 éves koromban engedtek szerkesztők. Már én úgy véltem akkor, hogy nagyon sokan... Jó, ja, de a magyar korodtan. televíziós korodban olyan nem. sokat nem akartam képenyőseni, valóban. Tehát engem az életre gyakorlatilag hetenként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 Évletem erre egy derűs januári napon. Vagy van olyan igen. Hát lehetett volna, nem így volt. Volt, hanem volt a volt, kikötése, vagy azt mondta, mondta hogy, hogy hajrá legyen. Nem volt semmilyen kikötés és nem mondta, hogy hajrá legyen. Azt mondta, hogy gondolkozik, és hogy hívjam fel másnak. Gondolkozó, én a volt vettem, hogy oké, okay, gondolkozik, megy jól erált másnap. <síns> <síns> Tehát, hogy ezt a metanyelvet ezt már elég jól beszélj. És fölhívtam, és váratlanul azt mondta, hogy na jó, akkor eljövök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 ezt így végig gondolja, hogy kell ez nekem, és akkor leegyezheti hogy szívét. Szerintem nem lesz ilyen, de, de alapvetően rajtad múlik az hogy mi fog kiderülni. Tehát ő ilyen önfeltáruló valómásban másban nem fog belekezteni. Ja Istenem, miért mindig rajtunk múlik alapjában? Nem mindig, mi azért, azért van, voltak már olyan riportalanyok, akiket valójában megszúrítani volt nehéz, de azt követően, hogy az ember megszúrította őket, hirtelen olyan volt, mint ez valami zenekar, volt, amelyik a... <síns> karmester nélkül is elkezdett játszani. Sős <síns> Lomó és, és uh, Fröli hát az valóban nem azon volt, hogy én ott még próbálok megcsinálni. Na mindegy, azt gondolom, hogy egyébként valóban látszólag rajtam múlik, de mégsem rajtam múlik, mert attól ő még azt fog mondani, amit akar. Én meg Alpol már kiöregettem sajnos, mert nem szeretek 5 percenként a korommal előhozakodni, hogy 43-szor a kérdésben felvonultatott tartalommal kényszerítsem arra, hogy... Arra igen vagy nemet mondjon, és akkor ez a ez, folyamatosan beszél a riporter, és szavó. Van-e olyan lesz, a rangosnál, hogy ráhangolódik egy ilyen beszélgetésre vagy nincs. Hogy hogy áhítad van, kús van, és itt feltétlen, hát nem tudom, ezt nem ezt kérdeztem. Azt kérdeztem, hogy van-e olyan, hogy. Ráhangolódik. Van, igen, ezeknél a, a nyilvános beszélgetéseknél van, hogy egy normális helyzetben lennék, és egy stúdióba készülnék, ahogy életem legnagyobb részében, vagy mondjuk az elmúlt.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 találok egy parkolóhelyet, és aztán vagy a parkolóhelyen egy almát rágva egy órát az autóban még ott pergetem a jegyzeteimet, vagy hogyha van parkolóhely és van kávé a közelben akkor beülök egy kávéres és ott pergetem egy órát a jegyzeteimet. Um.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 nem, nem tudom, szerintem az ő presztícsuk kis személy szerint drága, mint hogy ott kongjon a kerem, vagy hogy beszorjuk ismerőzőkkel, hogy tessék jönni. Alapvetően nem. sikerélményekben volt-e e tekintetben részed? Abszolút, igen, igen. Rendben voltak. A, hát volt, amikor teljesen szürreálisan sokan voltak.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 én mondtam a tulajdonos. Jó, hát mondhatnám azt, hogy ezt a terren. műsort majd hajnalban megismétlik, ennek is nagyon furcsa ismétlési időpontja van, Bár amikor a civil a pályának az ismétlését is néztem az, ankor, kedden vagy szerden van négy óra tíz perckor már, mint hajnalban, de hát istenem. Igen? De tételezzük fel hogy a mai műsor is. De én azt gondolom, hogy a jó rangosnak nem kell cégél, és akkor azt lett mondani, hogy jó fiala nem kell ilyen mondatokat mondani. Ketten de. már biztos, de. hogy ott leszünk, és ugye es eszünkbe nem jutott protekciót igénybe vébe venni, úgyhogy ki lesz fizetve a jegyára, amit én egyébként nagyon fontos dolognak tartok, különös tekintete arra, hogy kidnőttem abból, hogy tehát, ha megtehetem, akkor, akkor nem fogok ott beslisszanni. E, azt kérdezem tőled, hogy az mennyiben befolyásol téged, hogy a beszélgetéseidnek egy része iránt egyértelmű, hogy mutat a sajtó érdeklődést? Az jól esik nekem, de ez tulajdonképpen a a vona interjúval lett a spinózában megteremtve, de aztán úgy, tehát hogy ez annyit jelent ezek a visszaigazolások, hogy, hogy én még szerkesztőnek még mindig elmennék. A sajtóba, érted? Tehát, hogyha ha összehozok olyan ö, adásokat, vagy hogy mondjam, milyen színi előadásokat, ö, a, a, ahol a sajtó vált az annyit jelent, hogy, hogy ez, ezeket megcsináltam, vagy megcsináltattam volna akkor, hogyha nem előadom, művészként léptettem fel a riportalányaimat, hanem köz, közöljük valami hogy egyébként katornában. legyen holnap kedden a Spinoza házban rangos Katalin vendége lesz Puk este 7 órától gondolom ezek ilyen, ezek ilyen nagyjából Másfél két óra, órás, igen. igen, beszélgetések. Igen. Ki lesz a következő vendég a, a, a, a Bálint házban? A Bálint házban már Máriánban Tudtam, hogy ennyire teremthetek magamnak rekél. Ja, Nára Itamás, bocsánat. Nárai Itamástól is bocsánat, meg mindenkitől, hogy nem jutott azonnal eszembe, de azt azért nem propagálom, mert Nára Tamásra már az meghirdetés a napján nem lehetett egyet kapni, mert ő egy olyan hihetetlenül népszerű figura, hogy de ez, ez nem is, ez, ezt így egyébként érdemes lenne tanulmányozni, ilyen média hogy hogy valaki, aki elindul ö, ilyen divatbemutató szervezőként, majd másfél év alatt durván, vagy nem tudom, nagyon rövid idő alatt divattervezőként sikeres, majd ö, festőként sikeres, majd most már a harmadik regénye ö, ilyen toplistás, libri sikerlistás, és közben ö, influencerként olyanokat mond a, a az interneten, hogy a faladja másokat a Facebookon, és, és imádják az emberek. Tehát, hogy, hogy az olyan közönsége, olyan masszív közönsége van Nárai Tamásnak, hogy a meghirdetés a napján tehát mázat csinál, egy vele való beszélgetés, ahol egy ruhát se lehet látni, és nincs meghirdet, vagy tetikál, és nem tudom én, csak az teljesen érdekes jelenség van Nárai. Azt, Modell, azt lehetett tudni, hogy... hogy... A vonaféle beszélgetés után többek tiltakozásképpen visszaadták a kitüntetéseiket. Hogy miért pont ezt a módját választották a tiltakozásnak? A hát ezt után ők... milyen kitüntetéseket adtak vissza? Nem, az nem, az nem én vagyok. Kitüntetés nem volt engem. Ragut főztek belőlem, de Férjét nem. Ez volt olyan, aki emiatt úgy döntött, hogy nem megy el a spinózába, vagy volt olyan, aki tiltakozásképpen visszaadta. Mihajt, bocsánat, ez egy allegória. Én most veled kapcsolatban azt kérdezem, hogy annak idején, te 2013-ban, ha igaz a hír, akkor miért adtad vissza a táncs díjat? Hát azért, mert volt egy vidám kolléga, aki olyan nyíltan volt rasszista a, a, a televízióban, hogy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 Hát egy olyan kolléga, akinek már nevére, sem nagyon emlékszem, egy olyan külpolitikus politikus, szólják. Azonító felens találat. Fel. Hát, Hol találkozunk. Este ja, hét. Igen, jó. Nagyon nyomasztól fogok kérdezni? Biztos, hogy nem. Értettem. Egészen biztos, hogy nem. Jó, biztos, akkor, hogy akkor nem! És nem igen. fogok rá visszatérni a műsorban sem. Azt nagyon tőled, és egyébként pedig ilyen telepatikus úton költöz bele az agyamba, és. Akkor majd fölteszem a te kérdésedest. Ha rajtam múlik én azt a hét minden napján megteszem. <szerűen> Szia! <szerűen> Szia! Rangos katalin hallottak. Fülembe hallom még az üsdobat, A számban érzem még a vermutat. Egy jó Hogy fél egy trombitába Jó reggelt, ajános vagyok, lehet? Lehet lehet Indult a telefonos kisasszony. Ak akkor kérem 31 másodperces türelmét. mai is lindoság, egy ilyen bombás komplitás. <gül> Immáron, élőben is jó reggelt. Jó a játékszabályokat, jó? Jó. Hogy amikor én emberekkel beszélgetek, és azért mondom, hogy én, hiszen én hívtam föl önt, és nem ön hívott föl engem. Ha ön Igen. hívott volna föl engem, akkor önnek lehetnének játékszabályai. E, így nekem vannak játékszabályai, de ez nem azt jelenti, hogy önnek ezt be kell tartani, csak szeretném, hogyha <gül> ha, mint, mint, szerintem életünkben először beszélgetünk hosszasabban, e, szeretném, ha tudná, hogy először világosra szeretném majd tenni az ön számára, hogy miért hívtam föl,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 Uh, nem volt nagyon hosszú idő, nekem viszonylag hosszú szabadságom van, olyan hosszú szabadságom, miért akarok, ő egy nálam befogotta, valaki tekintettel kellett lennem az ő időbeosztására, ráadásul úgy Igen. hozta a vak szerencse, hogyha ez egyáltalán megfelelő kifejezés, hogy Jaduár én 15 óra 50 percre kaptam időpontot a Kunsthistorische Múzeumban, hogy megnézem a Brian, tehát azt is figyelve kellett venni, hogy oda el kell jutni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 Nekem az elmúlt időben volt egy sarokoperáció, amitől nem vagyok igazán mozgékony, bár egy alapvetően mozgékony pari vagyok, de azt ott kellett volna hagyni. Különösen, amikor elkezdtek énekelni, amit egyébként édesem már egyébként se bírt jól filmekben, leszámítva az operát, ahova eleve azért ment, mert énekelni fognak. Tehát az, ar arra szavak nincsenek, Az út az egyik kulturális esemény, és ez valójában úgy is született, hogy én azt mondtam a barátnőmnek, és elnézést kérek Balás ez is, hogy 30-án Balázs koncert van, és mondtam neki, de oda sajnos nincs jegy, az Uber Frankot kell felhívnom ahhoz, hogy szerezze a jegye. mondta, hogy Isten ments, mert ő ki nem állhatja a Balás Fetszót, és az ember Baj. azért a barátnőjének nem akar kifejezetten rossz perceket okozni, így aztán Balász Fetszó kimaradt, de amikor elmeséltem neki, hogy én vettem két jegyet, Bodrogi Gyula és volt Ági estjére a Veszprémi színházba délután ötre ami egy meglehetősen furcsa időpont, mondván, hogy ez Igen. vagy este van, de ugye ott utána folytatódott egy szilveszteri vacsor, ami minket Igen. hiányolt, nem mi aztán az étterembe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 És akkor arra gondoltam, hogy én szeretnék önnel beszélgetni, és tegnap este úgy ismerkedtem önnel, de nem úgy, mint aki fölkészül, hanem úgy, mint uh -huh. aki ráhangolódik. Uh -huh, és akkor uh -huh. azzal szembesültem, és ez baromi érdekes volt, hogy ha nem is biztos, hogy pontosan ebben a formában, de ez az előadás, ez viszonylag régóta létezik, és önök ezt valamiféle, hát, hogy erre mi a jó szó, ezt majd ő meg fogja nekem mondani, adják elő. Az a forma, ami egyébként Veszfrében is látható volt, az mikor és milyen körülmények között jött létre? Hát igény volt arra, hogy csináljunk mi egy ilyen önálló esetet, és ezt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 És én ezt már nagyon hiányolom, hogy nincs menedzserünk, mert kéne, hogy legyen, de hát mi, a mi, mi időnkben, amikor mi fiatalok voltunk, akkor, akkor erre nem volt szükség. Egyébként házsú... sokat szidnak, hogy közbekérdezek, de az alapvetően a kíváncsiságomon Igen. adódik, és nem mindig tudom végvárni. Elnézést, ő mikor hagyta abba azt, hogy fiatal volt? Hát én nem hagytam abba, ezt csak úgy az évem számomra. Értem, de, de mi, mi, mégis mikor, mikor gondolta azt tükörben nézve, hogy ön fiatal, nem csak lélekben. Yeah. Hát ide Tudom, nőktől nem érlek ilyet kérdezni, de sajnálom. Dehogy is engem, én abszolút nem. Tudja, ez nem most olyan figyelem. dolog, mintha én egy fogász lennék, önnek meg fájna a foga, azt mondanám, nem, hogy nyisza ki a száját, ön azt mondaná, hogy nem akarsz, mert nem fogunk tudni eljárni egymással. Nem, nem, nem, nem, nem, Én például nem szégyelem, hogy hány éves vagyok, de soha nem mondom meg, hogy hány éves vagyok. Yeah. Azt mondom magam, hogy akit érdekel, az nézze érde meg a legjobban. Én tudom, hogy én. hány éves, de én nem azt kérdeztem, hogy hány éves. Azt kérdeztem, mikor szűnnek fiatalon. Nem szüntem meg, nem értem. De értem, de azt mondtam, amikor már nem voltam ennyire fiatal. Az egy, az Jó, mégis... hát ez, tehát azért, mert az évek száma itt nézlem, és természetesen belenézek a tükörbe, és akkor egy kicsit meg is ijedem nem baj, mert... Hány éves korában mert... szeretném most magát látni, nagyjából? Én, én körülbelül az agyam már, mint a lelkem, az olyan 30 körül, de okay, hogy mert... hány éves koromban szeretném magam látni, 16. Jó. jó. Egyébként, ha 16 éves korában látnám, akkor hol lennénk most helyileg? Hogy én hol lennék? Igen, akkor gimnazista. Hát, az is, az. hát az tuti. azt tudja, hogy nem is. <gül> <J> <gül> én hisz, az is drága járat, hogy akkor nem is. Tuti, hogy nem címérfő lennék, vagy pedig mit tudom én, azt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 Hát nagyon kedves, hogy ezt gondolja, biztos. Most ért egy kicsit depressziós vagyok. Te kezdtém figyelni, de én nem... Jó, de a depressziója, a világalakulása, az egészségügyi állapota, a fellépései száma... Nem, az egészségügyi állapotom az rendben van. A fellépései száma, a világalakulása. Mi úgy együtt.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 Nem szép dolog, ezt, akkor most tisztázzuk a játékszabályokat, valaki valamit elkezd nem figyeljen hát de, de, de, de, de Nem, nem. csak arról tudja valahogy, én úgy gondoltam, hogy hát én azért budapesti színésznő vagyok, de, de nem, benn, nagyon boldogan megyek én Kaposvára és meg A tehát nagyon, tényleg ez viccen kívüli,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 Most is az Zsótérral dolgozom, a Nemzeti Színházban van egy brektelő adás. Abba játom, szóval el vagyok én, mint a befőtt. <gül> az nagy nagyjából, most már tudom, hogy azért lesz legközelebb meg kell, hogy nézzem, mert van egy személyes érdeklődésem, ön iránt legfeljebb önnek nem kell tudni, hogy én ott voltam. Azt mondja Igen. meg nekem, semmiféle pénzügyeket nem fogunk érinteni, de mégis a kérdésben benne van, hogy akkor ilyenkor telefonál az Oberfang, vagy bárki más felhívja, önt vagy a Bodrogit, megkérdezi Igen. azt, hogy önök szabadok-e egyébként december 31-én, és akkor gondolom, Igen. hogy van egy összeg, amibe ez a produkció kerül. Igen.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 nem tudom kifejezni magamnak, Pedig ilyenkor reggel. Jó, van, még beszélgettünk pár percig, úgy, hogy hát, ha akkor majd a szókincse még gazdagabb lesz, de szerintem eddig sem volt nagy baj vele. Uh, ja, ott minden. tartunk, hogy mondjuk ennek az előadásnak vége van durván 4 8 kor uh -huh. Mi nem találkoztunk utána. Mi történik utána? Semmi, hazajöttünk. Beülnek egy autóba. Beülünk egy autóba, és hazamegyünk. Kivezet.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 Mert másnap a Gyula ment valami, volt egy fellépése a... Az a mágaféle koncert a, volt. Az, az, az, az, az, az, igen, igen. Mondjuk, ami a bodrogi teherbírását illeti, azért az nem hétkösnak. Hát az nem, az, az valóban nem. Az elképesztő. Hát de ő mindig olyan, ő mindig imádta, és ő, ő neki nem teher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 Az idősebbek, az mit jelent, hogy önnel egykorúak, annál idősebbek, valamivel fiatalabb? Nem, nem, nem, nem, nem ez annyi, annyiban lényeges, hogy, hogy azért az a repertoár, amit önök előadnak, az az önéletükkel kapcsolatos, tehát a ahhoz önök aktuálisan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 a Gyula a Gyula kész, és, és beszélgetünk úgy, mint ahogy maga most mondta nekem, hogy reggel most egymással leülünk egy szobába, és elkezdünk beszélgetni. Már ez körülbelül így néz ki. Ezt, Lekezd... ezt szinte nézzük se kellene. Szinte el lehet képzelni, hogy ezt az egészet előadják egymás kedvéért egy lakásban. Miközben persze... Hát egy lakásban szoktuk próbálni így, ezzel a módszerrel, de azért ettől függetlenül ennek van egy vonala. Tehát itt leírt leír, dolgok vannak. Csak azt, azt bővítjük, kerülgetjük, és ízomizáljuk. De mondom, egy, egy, egy, egy vezérvonal mindenféleképpen van, ami le van írva. Mi a vezérvonal? Jaj, Istenem, hát most ma olvasok. nem, nem, ne, ne, ami önben van. Hát vannak egy, van egy csomó, hát, az, az, a, hát vezérvonal. Jaj, most maga engem, miket foggat engem. Na, hát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 Lehet, hogy nem tudnék válaszolni, de most nem magamnak teszem föl ezt a kérdést. Itt van előttem az összes darabamben szerepel, hát én ennek a 90 át nem láttam. Én nem vőkész színház kritikus. Da látja, akkor azt mondanám, hogy nézzenek azt a 90 a nem látott. Hát most erre mit mondjak? Én nem Lengete. vagyok egy Molnár Péter, ugye amíg a Péter élt, addig én, és én gyakran készítettem a Playboy számára színész interjúkat, ez egy gyerekkori ismerettség. Szeretze? Le... Különben kérdezem, én nagyon szeretem. Én, én imádtam. Én is. mennyire hát imádni lehetett. Hát ugye nem volt egy könnyen imádható Pali.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 Molnár Gál Péter készített fel, és én ott mindjárt az első nap összeruktam a port a Babarcival, meg a Zsámbékival, ami állítólag egy, nem egy jó jel. Tehát, és nagyjából uh -huh. azt kérdezte ez a két ember a Jordántól, hogy ki ez a fa, és akkor utána. Tehát itt soha az életben nem láttak, mit akar ez, meg mit óbékat, Aha. meg egyáltalán, mit csinál úgy, te miért kérdez olyat, ami szerintük teljesen lényegtelen, Aha. és hát ott azért egy ilyen nagyon, tehát azért a, a, a mérlegnyelve feléjük hajolt, függőlette attól, hogy értették, hogy én Mit kérdezek, de az nekik a, nem tetszett a zsambéknek, meg a babarcinak. A Dunántúli Igen. Naplónak kerültem a címlapjára, mert annyira felhúztam Igen. magam, hogy kimentem, így egy unikomot, mert azért, én tudtam, hogy igazonban, van, de az inambaszált a bátorságom, a teljes színházi szakma jött velem szembe, Igen. és este felhívtam a Molnár Gál Pétert, és elmeséltem Igen. neki a történetet, és azt kérdezte tőlem, hogy fiala mondja, van magának jogosítványa, és mondtam ha? neki, hogy van, mirem azt mondta, üljön autóból, és haza. Aha, <gül> ez nagyon, ez jó, ez jó. Igen. Szóval mely, mely, melyik darab lenne az? Hogy melyik darab? Igen, tehát azt mondanám, hogy volt itt ág, és akkor azt mondaná, hogy ez, kérem, ez, ez tudom, vagyok. Kérem. mert rengeteg, én nagyon-nagyon sokat játszottam, nagyon sokat szerettem, de úgy olyan, hogy rengeteg darab van, amit nem játszottam viszont, és amit ugyanis én soha, azt hiszem, hogy az, a, az én legnagyobb bajom az, hogy én, én eléggé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 és aztán rehabilitálták a keleti, valamikor beadtam egy kérelmet, és akkor posztumus ezredessé nevezték ki, mert ő 44-be 500 munkaszolgálatos megmentett,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 kibabrált szép volt, tehát azért ebben egyezzünk meg. Most már nem a színészi kvalitásairól beszélek, hanem, hogy kurva szép nő volt. Itt, és itt, itt, az, az, hogy baromi tehetséges. Én ezt értem, te most csak azt mondom, hogyha meg sem mozdult, akkor azért az Így ember van. ránézett, hogy ez ki, hozzátéve, hogy a műsor, ugye, korhatáros, mint a csúnya szavak miatt, de igyekszem visszafogni magam, hát 14 éven aliaknak már az előző a folytatott beszélgetése volt ajánló, de e, ugye az édesapjáról azt is lehet tudni, ön, elsősorban az ön elmondás alapján, hogy azért vele kapcsolatot létesíteni az nem volt kockázatmentes abból adódóan, hogy hát mennyasszonyok sorát hagyta maga mögött. Jó, hát ezt akkor tudja. 13 volt neki. <gül> Gyűrűsz, Menyasszony. Hát Szegeden szeretett bele az én anyámba. Ami azt jelenti ha... egyébként, hogy az édesapja is egy nagyon szép ember volt. Hogy milyen? Szép, tehát, hogy valamiért megről. Ez nagyon jóképű, jó, Igen, egy nagyon-nagyon-nagyon jó képű, fekete, hajó bajszos. Katonatiszta kiráadásul ugye nagy volt és hófehér egyenruhában máscált Szegeden, 13 daxrival, mert az annyi volt neki, és 13 Daxli kutyával a korzózott.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 hát erre én természetesen nem emlékszem, mert akkor születtem, de a, még a, ja, nem tudom, hogy tudja, hogy, hogy az én keresztapám ki volt. Azt beszél Aztán, nem tudom. A német Antal, aki az akkora Nemzeti Színháznak volt az igazgatója. Egy nagyon én... nagy könyvem volt tőle, most majd hazamegyek is megnézem, uh -huh. hogy megvan. Még a, tudom, a, látja, milyen érdekes a fényképe, vagy tehát az arca, az itt van előttem, tehát. Uh -huh. igen? És ott ott búj, ők a laktak, és állítólag, mi ott nem állítólag, hát mondták, hogy ott bujkáltunk. A háború alatt, ja Istenem, hát, na erről aztán rengeteg mesélni valóbb lenne, de most nem, nem. Nagy család? A milyen? Uh -huh. Senkit nem ismerek. Nincs rokonom, a gyerekemen kívül. Temetőbe, temetőbe jár-e? Teszi? Temetőbe jár -e. Igen. Ritkán de járok. Igen. Ugye akkor az édesapja el taxizott, de aztán később, ahogy olvastam, vendéglátással is. Vendéglátós is volt, a... is volt igen, Gebines. És hát tulajdonképpen 56-ig a Pigmalion Presto, ami az, az első Maszek Presto volt, az az övé volt, mert akkor az, az még az anyukám nagyon jó helyzetben volt.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 Két nappal a kérdésemre, akkor még csak az édesanyja játszott ebben szerepet? Vagy mi? Azt, hogy fölvételiztem, nem. Hát, hogy oda Az játszott, én megmondom, mi játszott szerepet, hogy volt egy osztálytársnőm, <gül> akit én barom tehetségtelettem. Akit... Most már nem, régen dohányoztam, de nem azért közöttem. Oké, okay, csak ezt nem Né, jutott. Ne, dohányoztam. dohányoztam. De a hangjában de... benne van egy kicsit, nem?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 az első felvételén akkor egyébként három jelentkeztünk. És ebből összesen vettek fel, akkor 19-et. Mert valamikor színésznek lenni Magyarországon, hát ez az egészen hihetetlen preszt én nem emlékszem még rá. Még arra is emlékszem, amikor én édesabám orvosolt, uh -huh. az orvosok presztízse is más volt, de ez megint egy hosszú történet, ez máshova vezet, hogy ezekkel ezek a presztízekkel mi történt az idő folyamán. Lehet, hogy nem volt nagy rokonság, de hogy én kivettem azért egy, egy, egy viszonylag nagy életet élő családról van szó. Akkor, amikor önt úva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 Fizetés szempontjából a színészek a harmadik kategóriában voltak. Most, ma körülbelül a három ezredigben vagyunk. Na, még egy, mert ezt muszáj elmondanom, ha már beszélgetünk. Figyelj. Hogy például ma, ugye, a plakátra ki van kírva, általában most nem, nem mindegyikre, de általában a darab címe Hamlet mondjuk, és rendezte Kovács Démes. Mond, most mondtam egy, egy, egy fals nevet. És a színészek nincsenek. Így. Hát Nyak. akkor most tudja mit,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 Tehát, hogy, hogy érzi az, hogy ön, ön meddig lesz színpadképes. Tehát, med, tehát azon kívül, hogy elmennek oda emberek, ami fontos, hogy ön meddig uh, van uh, közvetlen közössz. Na ez... most azt kérdezi, hogy mikor fogok nem, nem, nem, nem, nem. Én, én arról, arról beszélek, amikor az ember azt mondja, hogy itt most abba hagyja, és mond ja. egy olyan indokot, amit csak ő tud mondani, mert lehet, hogy én azt mondom, hogy de hát Vojtági, ez úgy hülyeség, ahogy van, hiszen maga iránt érdeklődés van, szeretik, tehetséges, ön pedig mondja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 Na, mondja. Én azt szokták mondani a hülyék, hogy készültem, de hát ez nem a készülés része. Igen. Dátumot nem mondok. Igen. Vidám nyári est cimmel. Azt mondja a végén, most. konferál. Konferált mondjam, azt mondjam, hogy kinek a népi zenekara volt. Felléptek egy-kettő, lehet, hogy többen, de a magán a plakáton egy-kettő, három, négy, öt, hat ember van. Ön a, hal, ön, a, ön a jobb sorban az első. Na most ezzel mit tudok csinálni? Városi, szabadtéri színpad, Káptalan utca. Azt se tudom, hol a Káptalan utca. Hát én se. Én Városi, szabadtéri színpad, ez mond valamit? Nem. Vidámnyáriest? Nem. Mendelényi Vilmos? Istenem, hát a Mendelényi, a Meta. Hát az csak úgy mond, hogy, hogy együtt, illetve hát... Na. Igen. De így nem, hogy együtt léptünk fel, úgy nem mond semmit. Panulni a Nem. Dörömböző Géza is népízenek arra? Kicsoda? <gül> Maga nem emlékszik arra, hogy kivel volt egy nem, Miféle dolog ez? De, ha tudod figyelni, ezer milliózor voltam egy színpadó, hát hogy emlékeznék? Hát úgy, úgy, úgy, hogy most ha én dörömböző Géza lennék, vagy rokonnak, akkor meg lennék akkor sértődve. Na figyeljen ide, én például olyasmire szerd, de a gyulase, hogy megy a televízióba például egy, egy, egy tévéjáték, és halvány segédfogalma nem volt, hogy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 É, akkor löttek át, aztán egyetlen, az anyja apja meg, az én anyámba lelencből vették ki, örökbefogadták. Jó, hát akkor 1904 helyet, 1971 augusztus 15-ig. Aha, hát ez nagy öröm számomra. Hogy Naptárja ha... nincs. De van, dehogy nincs. Meddig visszamenőleg? Ja, hát azok nincs, azokat kidobtam.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 és énekelte ezeket, ezeket a jamaikait, romlítás, és valamit ja. mindig mondott, tehát anyámnak mindig volt valami csípős megjegyzése, de ezeket úgy, úgy énekelte, tehát amit önök ott énekeltek, annak Igen. a 80 át én hallottam, és megmondom őszintén, én úgy utáltam, mint a szahar, tehát semmilyen vonatkozásban nem volt az én világom, és mégis, amikor önök ott voltak, be kell, hogy valljam, nézze, én egy elérzékeny pali vagyok, világéletemben az voltam,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 De hogy például a szomorú vasárnapot látták volna annak kicsi az esélye, pedig én magam sajnálom, hogy azt annak idején nem láttam Az Azt sajnálhatja is, komolyan mondom, mert az egy fantasztikus, jó előadás. És ez mennyire furcsa, és mennyire a világ igazságtalansága, hogy amíg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 Nem, hát hogyha gondolja, akkor én... Mindegy, nem tudom, majd, majd ezt visszakérdezem tőle, de nem tudom, nem hiszem, nem, lehet. De ezt a Sándor Pali rendezte, és embertelelő jól volt az előadás, de tényleg, fantastikus jól volt. És a, a topol tudja, aki a... T -t -t, ismeri a topolt. A, Igen, persze. a, a persze. Na, az itt volt, a Müller Péter írta nekünk a darabot. És itt volt a Topolban, azt szerette volna Müller, hogy uh, agiába játssál a Topol. De valójában azt hiszem, hogy tényleg tévedtem, az imádó félhez menni, azt rendezte meg Igen. a Bodrog, és nem, nem ezt bent Nem, tévedtem. ezt nem, ezt nem, ezt túl szív, És akkor, akkor itt volt, és uh, azt volt a Topol, hogy ő semmiképpen nem tudja ezt, ezt eljátszani, mert így, ahogy a Bodrog úgy szóval. A Bodrog az abszolút az seves. A ember a a, az egész habitusa uh, erre volt predestinálva. Én nagyon-nagyon sajnálom, hogy ez itt ennyi, annyiba maradt, bár 250-szer eljátszottuk, de uh, szóval a bányi napig szívügyem. És akkor mi lett vége? Hát mindennek vége van egyszer. Mindennek vége van egyszer, ebben, ebben önnek igaza van. Ön azt mondta, a beszélgetésünk legelején, amikor felhívtam, hogy ne politizáljunk, amire nem kérdeztem vissza, és most se fogok visszakérdezni. Egyre végre, közül, ha politizáltak, akkor önpolitizált, ha a múltról is volt szó. De egy aktualitás sajnos nem tudok elfelejteni, és az menet közben produkálta az élet, és én hozzá vagyok ahhoz szokva, ami a szívemen az a számon,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 Megtanultam létezni az országban, a mondataimat pontosan meg tudom fogalmazni. Kocsis Máté mondott egy teljesen normális beszédet, Bácskai János mondott egy teljesen normális beszédet, utána Bácskai János, akinek egyébként van némi, ö, ö, vagy nem némi, csak hogy félreértés nehézség, tehát van zenei múltja, egy számereig vezényelte a máv szimfonikusokat, majd bejött egy karmester, akit mindig elfelejtettek bemutatni, és két újabb részletet bemutattak a diótörőből, majd megjelent a hudges akiket én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 Rideg volt, nem volt hozzá közöm, de nem azért, mert antipátiával viseltettem volna irántuk, hanem mert, mert, mert nem. Nem, nem, mert, mert, mert, mert, mert, mert, mert, mert, mert, mert, mert, mert, mert, mert, mert, megveszi azt egy mert, és felmelegíti, elnézést, hogy ilyen profán vagyok voltál, de, de aki e evett ott a. egy ilyet, az azt tudja mondani, hogy ez nem az, amit a hat jazz band előadott, de egészen addig nem volt semmi gondom. De ott, mm -hmm. ott valami megszűnt, csak nem volt illendő kijönni. Pedig én leginkább kijöttem volna. Tehát az hát. valami egész fantasztikus volt, hozzátéve azt a milliót. Tehát ez az előadás, ha megnéztem volna Budapesten, a Vígszínházban, nem tudta volna azt adni, mint amit Igen, adott a... Veszprémben. Ezt ahova az, az emberek übert... másféleképpen öltöztek. Igen. igen, igen, igen, igen, igen. De ahogy ezt az Oberfrank megcsinálta az egészet, szóval a a már a fogadtatás is csodálatos volt. Az egészek, a ahogy mi oda beérkeztünk, ahogy 60 szor előtte telefonáltak, szóval azért ez nem mindegy, hogy, hogy ki a vendéglátó, és uh, hogy fogadnak uh, minket és nyilvánvalóan a közönség is ilyen. Tehát ez nagyon ér, érződött a, a, a szeretet, és ennél fontosabb... Lehet, hogy banálisan hangzik, de ez így van. Egy hát... dolgot nem lehet kihagyni, amiről valamit Igen. mondani a bár 25 ezerre megkérdezték. Igen. Itt van előttem az önök fényképe, hogy ez a Könnyed, komoly, bodrogi, gyulas lágerekről, zen és zenés üddeutazásról, miközben ez ugye önt is érinti. Ugye ez konkrétan a Nemzeti Színháznak az újságja, 2014 szerző Kornya István, ugye ez a Bajor Gizi Szalomban előadott de, de. Testük, ez a hatodikon. Um, ennek a kapcsolatnak. Amber ugye főleg azt szokták firtatni, hogy önök 500 éve házasok, de már 400 éve nem élnek Milyen? együtt, de mégsem váltak el. Tehát ennek a kapcsolatnak, tudom, hogy nem lehet rá válaszolni, de próbálja már meg. Mi a titka? Már mi, mi, mi a bodrogival. Mi, mi, mi a bodrogival. Mi? Tehát, hogy ez mi a titka? Már azért ezt mi? lássa be, hogy azért az nem általában. Vannak ilyenek, hogy nem válnak el, hogy találkoznak, de az, ahogy önök együtt vannak, ahogy egyébként önök kapcsolatot tartanak a másik partnerével, miközben nem váltak el, ön pedig elmagyarázta, yeah. hogy anyagilag erre nem volt szükség egyébként meg minek, abban azért benne van, a, ha én a dömezsolt lennék, én biztos yeah. azt mondanám, hogy volt, ba meg, mielőtt meghalok, figyelj, házasodjunk már össze, és miután bigánista nem lehetsz, hát ahhoz neked el kell, hogy váljál. Jaj, Na. ez gyönyörű. Erről silveszerkor különben ilyen, ilyenről beszéltünk, de speciál a dömez volt imádja a Gyulát. Én azt nem imádja. azt mondtam, de én, én nem arról hogy ne imádja, hanem hogy azt a karikagyűrit szeretné, ami ilyenkor felhúzhat. Hát azért tetszik. Na jó, mindegy, ez, most csak magamba itten katarátok. Igen, igaz, igaz. Mi a titka? De, hogy ennek mi a titka? Hát kell, hogy legyen. Figyelni, de ezt nem tudom megmagyarázni, ez, ez van, ez így működik, és kész. <gül> nincs, nincs, nincs szemmilyen titok, talán a, a, a Gyulával azért nem váltunk el, mert, mert az esküvőnk is olyan volt, hogy a, valami bizében, ilyen házasságkötő teremben hirtelen összeesküdtünk, már én nekem hatodik hónapos terhes voltam, vagy hetedik, ilyesmi, Hatalmas potakkal egy barna ruhába, és ö, nem volt templomi pedig hát én abszolút ö, hívő vagyok, meg első áldozó is voltam. Mindegy, tal az is ilyen kutyafutába történt, két tanú volt, nem volt se, stülők, se senki, és ö, amilyen slendriánul mi elszáldozhatunk, ugyanolyan Slendriánól nem váltunk el. Mert tulajdonképpen papír. Az emberi érzelmek azok függetlenek szerintem. De azért a törőcsiktől mégis elvált a Bodrogi, és elvett Hát de önt. azért, mert a törőcsik el akart válni. Hmm. Mert egyébként Perintem ön ugyanúgy törőcsí... együtt élt volna a Bodrogival, mint ahogy a Döme együtt él önnel, így?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 Nem, nem tudom. És soha én, nem is már... fognak el Vagy ilyet hát, az ember sohasem mond? Hát mindegy. Különös tekintetű, hogy ugye az élettársának ugye ez a sorset, de azt például ön én sose énekelte, vagy énekelte? Kicsoda? Ön? Én. Igen. De hogy is? Hát nem képzeli, hogy én a Juci után eléneklem a sem mondott, hát de hát, de, hát de az a, a hacacári az az önszáma, nem? Nem tudom, az, ez hosszú. Ez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 én elájultam, Szentendrén hallgattam, a nosztalgiába, ott rakták föl, és megkértem, hogy valami 25-ször végighallgattam, hallgattam, azt se tudtam, ki ez a lány. De valami olyan fantasztikus volt a zene az egész, az egész országért énekelte akkor. És ez a Júcihoz tartozik. Ez, ez, ez, nem azt mondom, hogy szentség, de nem. Hát például figyelni ide, én, én olyan vagyok, hogy annak idején, a Kazimír Károly el akarta velem játszatni a kabarét úgyhogy, hogy mm. ö, ö, ö, ö, nem, a, nem az eredeti darabot van, az nem jó. A film volt a jó, és azt mint egy, és azt mondtam, hogy én nem játtam el a Liza Minelli után, mert a Liza Minelli olyan fantasztikus volt, ez egy baromság, ez egy ez üres ez egy nem is ez na mindegy, és nem, nem, nem akartam játszani na most ezzel sohasem mondja, ez nekem ez ilyen, mint ahogy annak sem, nem, hogy nem örülök, de a jamaikai trombitás az hozzám tartozik. Igen, hát az azzal kezdve. Az hozzám tartozik, a Szenes Iván nekem írta, és nekem, én csináltam belőle sikert. Ilyen, vagy ilyen. Igen, ennyi, ennyi maradt meg még anyukámból, hogy tudom, hogy udvarolt anyukámnak, aki egy nagyon szép nő volt, a Somogyvári Rudolf, és udvarolt, neki, és udvarolt neki a Szenes Iván is. Igen. Tényleg. Beom. Igen. és anyám nem hazudott speciál tehát sok minden, tehát anyámnak annyi bűne volt, én közel izé, 45 évig jártam pszichiáterhez, tehát és legközebb a jövő héten fogok menni, most már nem váltottam. szépen. járni? Ez így alakult 17 éves koromban, tehát valamit nem tudtam megoldani az életemben és akkor a Ransburgi jelnőt és aztán nekem ez olyan dolog ahogyan ön elviszi az autót szervizbe, csak én egy időben gyakrabban jártam szervizbe.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 De, de visszatérve oda, amiről beszéltünk, hogy, hogy, ezt, hogy ezt az ember így éli meg. Fura érzés. Igen. Igen.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 beszélgetni Igen. valakivel, az, az, az, az abban el lehet fáradni. Mint ahogy, mint ahogy színpadon lenni. Igen. Tehát, hogyha az ember ezt át, tehát Én azt feltét és sose voltam színésztem nem sokra alkalmas, de azt, azt feltételezni az ember, hogy ott olyan, olyan... Na látja, ezt el tudom önnek mondani, érteni fogja. Na.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 az egyik volt a Máté Gábor, ők olyanok voltak, akik engem hallgattak, tehát a rádió műsoromat a Máté Gáborral osztottam meg, a Kovács András Bálinttal, a Kovács András filmrendezőnek a fiával, aki nekem évfolyam volt a Máté Gábor, én, az, én Máté Gábor apukájával raktam egy gangon, a Aha. és meg a Rézivel. És, és a Molnár Gál Péter volt a harmadik.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 Na erre aztán most aztán végképp nem akarok választolni. De nem már. Most akkor pörgessük vissza, hogy maga mondta reggel nyolc órára, amikor azt mondtam, hogy el akartam menni. Igen, de pontosan ezért én nem beszélek. tudom, tudom, hogy azért kérdezi. Nézd, annyiban színész vagyok, és a barátom erre fel is hívja a figyelmet, hogy 800 millió bajon van, de amikor leülök, beszélgetném, mindent elfelejtek, és semmi más nem csinál, mint úgy figyelek magára, mint hogyha, mint hogyha önnel egy operációt végeznék, és én? nekem az a dolgom, az Igen. a lényeg, hogy két hét múlva maga elmegy az amerikai útról, és elfelejti Igen. azt, hogy ki vagyok, és amikor paraszolvenciát akar adni, akkor azt mondom, hogy én nem ismerem magát. Ez a dolgom.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 Igen. De hogy én kivettem az apukájának, azért ez valahogy humorba volt oldva, mint hogy önnek is valamelyest sikerül ezt abba belerakni, vagy egyébként ez úgy nagyon rossz. Nézze, én, én azon az véleményen vagyok, hogyha az embernek nincs humora, akkor, ez, akkor már rég Mit Mitől rökitettek a, a fiúba Ő optimista vagy pessimista? Ádám, Ádám, hát... Ö... Éh, hát ezt most nem tudom. És lesz, az unokáira néz? A lány, az Enikő, az egy baromi életre való optimista valaki. A, a Bence pedig a, a fiú, a 17 éves, zseniálisan beszél angolul mert amerikai iskolában jár. Ő inkább magába forduló típus. Ő nem... Na, ő, ő egy ilyen szarkasztikus valaki. És a Bodroginek az optimizmusa soha se tudott úgy hatni őrre, hogy átmertetleg elfelejtette volna a De hogy nem, hát ez nem, ez nem egy állandó... És őrre rászól, amikor pessimist? Nem. Nem? Adja? Nem, a Gyula, Gyula nem. A Gyula az soha... Ő semmibe... Ő, ő, ő, ő neki az élet az, az... Ő úgy fogadja el az életet, ahogy van. Ő nem... nem vitatkozik, nem ordít, nem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 Hát igen. igen, igen, igen. <gül> és az egészben van valami egészen elképesztő. Igen. <gül> Tehát a bodrogi igen. valamit tud, amit... És látja, milyen érdekes, eszembe nem jutott a bodrogit felhívni. Tehát az, az teljesen evidens volt, és ha megkérdezi, hogy miért, arra azt csak az ösztöneimre tudok hagyatkozni, hogy nem hív... Ami nem azt jelenti, hogy ne tudnék elbeszélgetni veled, de én csak magával... Tehát ha ön nemet mondott volna, nem igen. hívtam volna fel a bodrogit. Aha.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 És nem csalódtam önben. Hát én nagyon köszönöm, bár nem hittem, hogy olyan nagyon, nagyon szétszortan beszéltem. Hát ahogy, ahogy az emberek könnyűgöm, az emberek így beszélgetnek, nem? Hát egyébként akadémiai expozékat mondanak, vagy felolvasnak valamilyen <gül> március 15-én valami hát politikát, az emberek így beszélgetnek, nem? Igen. Hát hogy hát így... Nem kellene nekem pol... mert most olvastam, tudja az, az interneten lehet, hogy mi lenne magából, ha vannak ilyen játékok. É. És ma azt olvastam, hogy én nekem politikusnak kellett volna mennem. Hát nem valószínű. Nem valószínű. De ezt végigjátszotta ezt a Igen, Van ilyen híjesség, ilyen, ilyen, ilyen játékok. Nekem erről mindig a Poppernek az anyukája jutott az eszembe. A Popper Igen, Péternek az anyukája. Nem tudom, mert mert, mert ő 640 éves korában úgy döntött. Igen hogy csalódott a pszicháterében, és ő átmenne egy másikhoz, és mondta neki a fia, a popper, hogy te édesanyám, hogyha 640 évig ehhez az emberhez járt, tehát szerintem erre a hátra levő 200 évre nem érdemes változtatni, és akkor ebbe maradtak. Tehát szerintem ez így, tehát ahogy alakult, de hát, hát tudja amit ha érez magában erőt, hajrá! Jaj, nem képzeli, jaj, jaj, ne! Isten őriz!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 Hetesig mondjuk. Aha. De a 8 ahol elkezdődött volna az a kapcsolat, ami kapcsolat, oda Igen. soha az életbe nem jutott el. Tehát visszatérve arra, amit ön mond, és tök ismerés, mert értem, amit mond, önnek lett nézőből ismerettség? Tehát odament utána önhöz. Értem. Azt, volt ilyen. Nem. nem. Nem. Hát valószínűleg ez nem véletlen. Nem. Hát nem. Akkor, akkor is hadd mondjam azt, hogy és volt. Én örültem, remélem, hogy akik hallgattak bennünket, azok szerettek szomorúak. Hát én, én nekem is, és nagyon örülök, hogy beszélgettünk, mert nagyon jól éreztem magam. És higgyél, hogy annyiban valószínűleg hasonló, mert sose voltam színész, hogy amikor az ember ilyenkor föláll és kimegy, szemben az önműfajával, mert akkor talán egy fokkal jobb, csináltam én már esti műsor, tán este kimenne az utcára jobb, mint ilyenkor verőfényben. Szóval Hú. olyan fura. Uh -huh.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 Ma a 2019. január 7-e, hétfő van és 9 óra 35 perc. Most már 36, én 9 óra 50. Hát nem tudom, meddig maradok. Egy kicsit ülök itt az öltözőben. Az ütött kopott utcák nevét tudom, mert én itt születtem, ez a hazár. Itt kísért anyám, iskolába szegény, ott volt a szeme, vigyázott reál, itt minden emlék, hozzá felé. Az más út szeppel sok itt a füst, a korom és a köd. De itt mégis angyal fölőm vagyok, a váci út és a Lehel út között. Járom az utam, macska köves úton, sok régi parád köszönénre áll. Én minden öreg, Kaver nevét tudom Mert érit születtem Ez a hazán. Megállok én Egy neolámpa alatt Egy egész éve Emlékeivel S azt ami még Az életemből maradt Szép csendben békén Már itt töltöm el Én örök így, földi gyerek, járom az utam, hügyre áll a szám. Bár sok a hibán, itt mindenki szeret, mert én itt születtem, ez a hazám. Együtt könnyebb, sokkal könnyebb, Várcsak kicsit, mint léden én a tiéd, hát, S te hogy én a tiek,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 Kívánok, köszönjük szépen, ez a volytági beszélgetés a levezető zenékkel együtt úgy volt tökéletes, ahogy volt. Nagyon szépen köszönöm. Ne, szívesen. Én azért a is ott tartanám a dobogón. Kis bál, nagy tülekedés kapkodó csókok néhány övelés, a gyors vonat lassít és beáll. Köszönj el könnyed, én se pet, se Minden jobb Monika! Monika, minden jobb Monika.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 Hangod lágyan igéz, ellenállni nehéz, testi lány vagy is, más lesz a műsor, hogyha nem ez a volt az utolsó. Színé, de nem tudom a nevet semmi. Csin, Csini, Cini Baba, Csini Baba, így nevezlek így. Baba, légy hát az enyély. Pardon, pardon, bocsánat, főnök úr, hogy élek, hogy égek, olyan hatatlanul. Három ugye, tíz van és verőfény. Én, én Ma 2019. január 7-e van, ez a Kejfejáncsik. Van rajta belélén, új szoknya van, megbámulják azt oly sokan. A bluesom is oly klassz, oly friss, modern, a főnök úrnak még se kell. Majd észrevesz, kis pikini moészeri, ha ajtaján nincs topban a bejé. az évek lassan tör. Te veled, te vered. mindent megköszönök én. Kell, Mint a folyó meg a part, összetart, együtt vagy fényt és vihart. Így élünk mi egymás mellett, nekünk találkozunk.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 Soha sem mond, hogy túl vagy már mindenem, Soha sem mond, hogy tovább már nincs nekem. Mindig van új, még újabb, hát várd a csodát, De soha sem mond, hogy nincs tovább. Jó reggyszi, a Horváth Péter vagyok. Hát nekem azért az egy nagyon nagy esemény, hogy kerek két év után nálat hangzott először nyilvánosan, hogy miért jött a rangos a klubrádióból, azért ez, ez nagyon érdekes, szerintem ez, ez elég nagy vihart fog aratni, vagy akik kavarni, és nagyon örülnék, hogyha ez, ebből valami lenne. Ez, itt, itt hangzott először mosságban, nem volt ez így nyilvánosan.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 Mindig van új, és még újabb, hát várd a csodát De sohasem van, hogy nincs tovább Utolsó előszem. Én úgy szeretek részeg lenni, mert akkor nekem nem fáj semmi, de semmi, de semmi sem fáj. Én kerülöm a józanság. Én itt ülök az öltözőben, és még maradok is nagyjából 8 percig. Jobban, csendes, ha megtalálnak, megtalálnak, ha nem, utána. Már csak az utcán sodorhat össze. Velem! Önöket a véletlen Minden nap kísérleti, műsor minden nap utolsó, hogyha nem az utolsó volt, akkor holnap találkozunk. Is, 9 szó, óra 56. 57-ig az ismertelefonszámok, aztán pedig Döröpont, fialajanos kukacs.gmail.com. Bizontalásra! Szeretek részed lenni. Jól regös. Jó reggert kívánok, főnök, boldog új évet! Viszont... Köszönöm ezt a mai reggel! Ne, nagyon szívesen! Nagyon... Ne, szívesen! A mámor és egy-két pohárvor Már minket a mennybe repít Szép álomvilágba Hol minden kitárba Egy ámorkas szerelmet ínt Én úgy szeretek részeg lenni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 De semmi, de, de, de perc Jó reggat! Uh, kívánok! Én egyik nap, mintha úgy hallottam volna, hogy azt mondta az egyik műsorába, hogy szeretné látni a Brauger kiállítást. Igen, láttam is. Ja, hogy látta. Jó, bocsánat, akkor nem telefonáltam, mert csak ő szerettem volna hívni valamire a figyelmét elnézést. Igen, ez, ez első ilyen 15 óra 50 és 17 óra között bekövetkezett. Igen, csak most éjszaka az interneten azt fedeztem fel,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 Ez a Kejfej köszönöm, köszönöm az információt. Erde István béka temetése holnap, január 8-án, kedden, en 12 kor lesz az új köztemetőben, 10. kerület, Kozma utca 8-10. két utolsó, két napján ilyen egyig lehet a Punszkisztos Múzeumba jegyet venni, és még vannak jegyek. Úgyhogy szerintem meg kéne írni. Tehát szombaton és vasárnap haj, hajnali egyig lesz írva, de szerintem még végén be se zárják. Nem úgy, bezárják, bezárják mert mint a kiállítást, tehát hogy 24 órá lesz keresztül, 24 óra el lesz írva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 Olyanok, mint akik az előbb telefonáltak. A szó átvit értelmében glória a fejük fölé. Füle ellenőrizzék, hogy igaz-e a hír, valószínűleg igaz, és ha tudják szabaddá tenni magukat a hétvégén, akkor menjenek el. Döröpont, fialajanás gmail.com. Ha nem ez volt az utolsó műsor, holnap találkozunk. Viszont hallásra.